Джордж Мартін. Пісня льоду та вогню. Книга перша. Гра престолів. Едард. Я сам стояв по ньому все нощне бдіння, мовив Барістан Селмі, дивлячись на тіло, що лежало на возі. Нікого ближчого він тут не мав. Кажуть, у долині залишилася матір. У блідому вранішньому світлі здавалося, що молодий лицар просто спить. Він не був гарний з себе, але смерть пом'якшила грубо різьблені риси. Сестри-мовчальниці вбрали його у кращий оксамитовий жупанець з високим коміром, щоб заховати розірване списом горло. Едард Старк глянув йому в обличчя і спитав себе, чи не через нього загинув цей юнак убитий значковим лицарем Ланістерів до того, як Нед зміг із ним побалакати. Чи може таке статися випадково? Тепер уже не дізнаєшся. Гуго був зброєносцем Джона Арена чотири роки, вів далі Селмі. Король висвятив його у лицарі, перш ніж їхати на північ, аби вшанувати пам'ять Джона. Малий прагнув стати лицарем понад усе, але, на жаль, не був іще готовий. Нет погано спав уночі ночі і почувався втомленим не по роках. «Ніхто з нас не буває готовий», – відповів він. «До лицарства? До смерті». Нет турботливо вкрив хлопця його кереєю, просякнутою кров'ю, блакитною, облямованою місячними серпиками. Коли матір спитає, чому загинув її син, подумав він Гірко, їй скажуть, що він своєю смертю вшанував правицю короля, князя Едарда Старка. Цього не мало статися, війну не треба перетворювати на гру. Не добернувся до жінки коловозу, завитої усі рішати так, що на обличчі виднілися лише очі. Обов'язок сестер мовчальниць готувати мерців до поховання, і люди вважали, що з того не буде пуття, якщо дивитися в обличчя самій смерті. Хай його обладунок відвезуть у долину, матері він не завадить. А вже ж він вартий доброї торби срібла, погодився пан Баристан. Хлопець замовив його на для турніру, простий, але доброї роботи. Не знаю, чи встиг він усе виплатити ковалеві. Він заплатив учора, пане мій, і до того ж дорогу ціну, — відповів Нед. А до сестри мовчальниці сказав, «Хай мати отримає обладунок, і ковалем я все владнаю». Сестра схилила голову. Після того пан Барістан пішов разом із недом до королівського шатра. Табір починав ворушитися, над багаттями тріщали та бризкали салом пухкі ковбаси, пускаючи повітрям пахощі, часнику та перцю. Юні зброєносці бігали з дорученнями від хазаїв, що прокидалися, позіхали та потягувалися, готуючись до нового дня. Служник із гузкою під пахвою став на коліно, побачивши крокуючу пару, і пробурмотів «Ваші мості!», а гуска тим часом гелготіла та щепала йому пальці. Щити коло кожного шатра позначали господарів. Срібний орел море стражу, поле солов'їв бриса Карона, виноградна китиця рожвинів, смугастий вепер, червоний бик Люче дерево, білий баран, потрійний завиток, ліловий одноріг, танцююча діва, чорний гаспет, вежі близнюки, рога та сова, а на останок чисті білі щити королегвардії, що стяли, наче ранок. Король зібрався сьогодні битися у бугурті, мовив пан Барістан, минаючи щит пана Мерена, заплямований глибокою борозною. Її пропанахав спис Лораса Тирела, який вибив лицаря королегвардії з сідла. Еге ж, похмуро буркнув Нед. Вночі його розбудив Джорі з цією новиною. Не диво, що далі він спав неспокійно. Пан Барістан виглядав стурбованим. Кажуть, краса ночі блякне зі світанком, а виплоди поядства кидають з відразою в ранішньому світлі. Кажуть, погодився Нед. Та не про Роберта. Інші чоловіки могли б узяти назад, а то й взагалі не згадати слова, сказані у п'яній бравурі. Але Роберт Баратеон усе пам'ятав і ніколи не заткував. Шатро короля стояло близько до води, і вранішній туман із річки вбрав його сірими вінками. Шатро, найбільша і найпишніша споруда в таборі, було пошите з золотого шовку. Коло входу на загальний спогляд було виставлено Робертового калепа поруч із велетенським залізним щитом, який ніс на собі вінченого оленя дому Баратеон. Не сподівався знайти короля сонним у ліжку з похмілля, але щастя його зрадило. Робер саме хлюскав пиво з вилощеного рогу і незадоволено волав на двох юних зброєносців, які намагалися застібнути на ньому обладунок. Ваша милосте, казав один трохи не в сльозах, він надто малий, не застібнеться. Зброєносець запнувся, і ринграф, якого він силувався припасувати до товстої шиї Роберта, полетів на підлогу. «Семеро дітьки!» – вилаявся Роберт. «Мені усе треба робити самому! Стяв я на вас обох! Підніми! Не стій!» – розявив Широта. «Підніми! Ланселю!» Хлопець підстрибнув, і король нарешті помітив, що він не один. «Поглянь на цих криворуких неде!» Це жінка наполягла, щоб я узяв їх за зброєностів, а з них зиску ніякого, сама ганьба. Не можуть як слід чоловіка узброїти. Ще звуться зброєностями, геш, свинопаси розцяцьковані, ось хто вони такі». Неду пізнав причину їхніх негараздів з одного погляду. «Хлопці не винуваті, мовив він до короля, – «ти затовстий для свого обладунку, Роберте». Реберт Баратеон зробив довгий ковток пива, жбурнув порожнього рога на хутряну постіль, витер рота тилом долоні й мовив суворо Затовстий, тобто жирний? Це отак ти розмовляєш зі своїм королем, а тоді дав волю реготові, раптовому, як буря на морі. Та хай тобі грець неде, чого ти завжди правий? Зброєності збентежено всміхалися, доки на них не звернув увагу король. Агов ви, так, ви обоє, чули слова правиці. «Король затовстий для свого обладунку. Ідіть шукайте пана Арона Сантагара. Скажіть йому, що король просив розтягачку для панцера. Чого стали? Геть звідси». Хлопці, прагнучи якнайшвидше вибратися із шатра, аж позапиналися один об одного. Робертові вдалося зберегти суворе обличчя, поки вони не зникли. А тоді він впав у крісло і заходився від реготу. Пан Барістан Салмі також підсміювався разом із королем. Навіть Едард Старк спромігся на посмішку, хоча й потерпав від похмурих думок. Він не міг не звернути увагу на двох зброєносців справних хлопців, струнких та гарних на лице. Один був санценого віку, мав довгі біляві кучері, іншому рудуватому й з натяком на вуса та смарагдово-зеленими очима королеви було, мабуть, років із п'ятнадцять. От би побачити Сантагарове обличчя, мовив Роберт. Сподіваюся, йому стане розуму послати їх ще до когось. Хай би собі бігали туди-сюди ці день. Оті хлопці, – запитав Нед, – то ланістери, – Роберт кивнув, витираючи сльози з очей. Брати у перших. Сини брата князя Тайвена, когось із тих, хто помер. А може й того, який живий. Зразу не згадаю, треба міркувати. Моя жінка походить із дуже великої родини, Неде. І дуже марнославної родини, – додав подумки Нед. Він особисто не мав нічого проти двох зброєностей, але його турбувало, що Роберт у вісні та наяву оточений самими родичами королеви. Жадова Ланністерів до посад та нагород, здавалося, не мала ніяких меж. Кажуть, між тобою та королевою минулого вечора сталася сварка. Веселощі разом скисли на Робертовому обличчі. Клята баба намагалася заборонити мені битися у бугурті. Тепер сидить у замку, аби ж її вхопило. Твоя сестра защо б мене так не осоромила. Ти не знав Ліанни так, як я, Роберте», – заперечив нед, ти бачив її красу, але не бачив заліза під тією красою. Вона б відразу сказала, що в бугурті тобі нема чого робити. І ти туди ж, скривився король, який ти нудотний, старку, нато довго сидиш на півночі, в тобі усі соки замерзли, то й нехай. Але мої ще течуть у жилах. Він ляпнув себе по грудях, наче підкріплюючи сказане. «Але ж ти король!» – нагадав йому Нед. «Так, я сиджу на семиклятому залізному сідалі, коли мушу. То я вже не можу хотіти того самого, що й інші чоловіки, перехилити кухля вина, змусити дівку стогнати у ліжку, відчути коня між ногами. Семеро в неде! Я хочу когось відлупцювати!» «Тут устряг пан Борістан Селмі». «Ваша милость!» – сказав він. Не личить королівській особі брати участь у бугурті, то не буде шляхетне змагання. Хто ж насмілиться вдарити вас у відповідь?» Питання й справді застигло Роберта Зненацька. «Як це хто? Та усі вони, легкого батька діти. Якщо зможуть, хе-хе. А останній, хто залишиться на ногах, будеш ти». Закінчив за нього Нет. Він одразу побачив, що Салмі влучив у ціль. Розмови про небезпеки Бугурту тільки додавали Робертові завзяття, але зауваження регіментаря зачепило його гонор. Пан Барістан цілком правий. Немає у царстві воїна, який з доброї волі нападатиме на короля зі зброєю в руках. Король звівся на ноги, почервонівши лицем. «Ти кажеш, що ті розмальовані боягузи просто віддадуть мені перемогу?» «Та ж, мовив нет, – а пан Барістан салмі схилив голову на знак мовчазної згоди». На якусь мить Роберта охопив такий гнів, що він не міг вимовити ані слова. Він пройшов поперек шатра, крутнувся, прийшов назад, темніючи лицем. Тоді схопив грудину панцера з підлоги і в мовчазній люті ж бурнув у баристана Селмі. Пан Селмі мовчки ухилився. Геть звідси, холодно вимовив король. Геть звідси, поки я вас не повбивав. Пан Барістан швидко вийшов. Недрушив був слідом. Але король покликав знову «Ні, Неда, не ти». Не обернувся. Роберт знову підняв ріг, наповнив його з барильця у кутку і пхнув Недові. «Пий», – коротко наказав він. «Я не хочу». «Пий», – кажу, король наказує. Недо взяв ріг і випив. Пиво було чорне, густе, таке міцне, що аж очі защепало. Роберт знову сів. «Трестя б тебе взяла, неда, Старку, тебе й Джона Арена». А я ж вас обох любив, що ви з мене зробили? Ти мав би бути королем, ти або Джон. Ви мали більші права, ваша милосте. Я тобі наказав пити, а не сперечатися. Ти зробив мене королем, то май чим слухати, коли я кажу, хай тобі грець. Дивися на мене, неде. Дивися, до чого доводить королювання. О, боги, так розжирів, що не влізаю в обладунок. Як я дожив до цього? Роберте. «Пий і мовчи, твій король!» говорить. «Присягаюся ніколи ще я не був такий живий, як коли воював за трон. І такий мертвий, як зараз, коли сиджу на ньому. Серсея! То Джонові Арену я маю дякувати за неї. Я взагалі не бажав одружуватися, коли від мене забрали Ліанну. Але Джон на полі, що престолові потрібен спадкоємець. Серсея Ланністер, сказав він, буде чудовою парою. Вона прив'яже до мене князя Тайвена» раптом візересу Таргаріїну спаде на думку воювати за батьківський трон. Король похитав головою. «Я любив того старого, клянуся тобі, але зараз, уважаю, чи не більшим дурним, ніж блазень місячок. О, так, серсея навіть красна, як сонце, але ж холодна, як лід. А дірку свою береже від мене, так, наче там заховане усе золото кастерлі на скелі. А ну, віддай мені пиво, якщо сам не п'єш». Він схопив ріг, перехилив його, відригнув витер рота. «Мені шкода твоєї дівчинки, Неде, справді. Я про цю справу з вовчицею, мій син брехав. Душею присягаюся, мій син. Ти ж любиш своїх дітей, так?» «Усім серцем», – відповів Нед. «Розкажу, но я тобі одну таємницю, Неде. Не один раз я думав, а ще як зректися корони, сісти на корабель до вільних міст, разом із конем та лепом, воювати та порубкувати». «Я ж для цього народився. Король Сердюк, ось як мене звали б співці. А знаєш, що мене зупинило? Думка про Джофрі на троні і Серсею позаду нього, яка ще йому на вухо. Мій син! Як я міг зробити такого сина, Неде?» «Принц ще малий», – недоладно відповів Нед. Він не мав жодної прихильності до Джофрі, але чув біль у Робертовому голосі. «Ти не забув, який навіжений сам був у його віці?» «Якби він був такий навіжений, як я, Неде, мене б те не турбувало, але ти не знаєш його так, як знаю я». Король зітхнув і хитнув головою. «А може ти й правий. Зі мною Джон кидав усяку надію багато разів, але з мене таки вийшов добрячий король». Роберт зіркнув на Неда і скривився від його мовчанки. «Знаєш, ти мав би сказати щось на знак згоди. Ваша милосте», – почав Нед, старанно добираючи слів. Роберт ляпнув Неда по спині. Хоч би сказав, що я кращий за Аереса, і на тому дяка. Але ж ти ніколи не вмів рихати ані з любові, ані за для честі Старку. Я ще молодий, ти зараз поруч зі мною, усе ще зміниться. Ми зробимо моє царювання вартим пісень, і хай ланістери проваляться сьоме пекло. О, ва, запахло смаженим. Як гадаєш, хто стане переможцем? Ти бачив хлопця Мейса Тирила, його кличуть лицарем квітів. Оце такий син, яким кожен чоловік пишався б. На минулому турнірі він іссадив крулеріза просто на дупу. Бачив бити обличчя Сарсеї. Яре готав так, що боки заболіли. Ренлі каже, що в нього є сестра. Дівчина 14 років, гарна як квіточка. Вони поснідали чорним хлібом, вареними гусячими яйцями, рибою, смаженою на салі з цибулею, за столом поставленим на кобильниці колорічки. Сум короля розвіявся разом із вранішнім туманом. Невдовзі король уже смакував помаранча, і бадьор згадував один ранок у соколиному гнізді, коли вони були ще хлопчаками. Прислав Джонові барило помаранчів, пам'ятаєш, а вони усі зогнили. Отож я кинув своє через стіл просто Даксові в носа, пам'ятаєш тому зброєносцевим пана Черленця з віспинами на лиці, а він кинув у мене. Джон і перднути не встиг, як помаранчі вже літали через трапезну туди-сюди. Роберт заревів зі сміху і навіть не досміхнувся, згадавши юність. «Саме з цим хлопцем я виріс біч-обіч», – подумав він. «Оце той Роберт Баратеон, якого він знав і любив. Якби ж довести, що Ланістери винні у нападі на Брана, що то вони вбили Джона Арена, тоді б цей чоловік послухав, тоді б Серсеї настав кінець, а заразом і Крулерізові». А якби князь Тайвін насмілився підняти захід на бунт, Роберт знищив би його, як знищив Райгара Таргарієна на Тризубі. Втішна картина так і стояла у неда перед очима. Цього ранку сніданок смакував Едардові Старку найсолодше за довгий час, і на обличчі в нього частіше з'являлася посмішка, аж поки не настала пора продовжити турнір. Не друшив разом із королем до бойовиська. Він обіцяв подивитися на вирішальні герці разом із Сансою, бо Септа Мордана почувалася недобре. А донька не хотіла пропустити кінець турніру. Супроводжуючи Роберта до королівського крісла, він помітив, що Серсея Ланістер з'явитися не зізволила, і місце біля короля залишилося порожнім. Це також додавало надії. Він проштовхався до місця, де сиділа донька, в ту саму мить, коли сурми оголосили перший герць нового дня. Санса перебувала в такому захваті, що ледве помітила батьків прихід. Першим виїхав на поле Сандор Клеган. Його попелясто-сірий обладунок вкривало оливково-зелене корзно. Разом із шоломом собачої головою то була єдина прикраса, яку він собі дозволив. Сто золотих драконів на круле Різа гучно оголосив мізинець, коли на поле виїхав Хайме Ланістер на пригарному гнідому огері. Коня вкривав чабрак із визолоченої кольчужної сітки, а сам Хайми блищав золотом з голови до ніг. Навіть його списа було зроблено із золотодерева літніх островів. «Приймаю», – гукнув назустріч князь Ренлі. «Здається, хорт сьогодні голодний». «Навіть голодні хорти вміють не кусати руку, яка їх годує», – сухо зазначив мізинець. Сандор клеган лунко захряснув шолома і зайняв своє місце. Пан Хайме кинув поцілунка якійсь жінці у посполитому натовпі, м'яко закрив забороло і поїхав до свого кінця поля. Обоє перехопили списи для бою. Надстарк не бажав би більше насолоди, аніж бачити, як вони обидва вилетять із сідла, але Санса аж тремтіла від хвилювання, блищачи сльозами на очах. На руч вибудуваний помість здригнувся, коли коні ринули чвалом. Хорт нахилився уперед, спис його лежав мов вукопаний, але Хайми останньої миті перед ударом спритно сунувся у сідлі. Кінець клиганового списа, не завдавши шкоди, відскочив у бік від золотого щита з левовим гербом. А от спис Хайми вдарив точно у ціль. Державно на надрузки, Хорт похилився, намагаючись втриматися. Санса зойкнула, простий люд нерівно загаласував. «Я вже придумав, як витратити ваші гроші», – гукнув мізинець до пана Ренлі. Хорд заледве всидів у сідлі, та все ж не впав. Ручко розвернувши коня, він повернувся ристю задля наступної сутички. Хай Меланістер викинув зламаного списа і схопив нового, жартуючи про щось зі зброєносцем. Хорд стиснув коня острогами і знову пішов у чвал. Ланістер рушив назустріч, але цього разу, коли Хайме сунувся у сідлі, Сандор Клиган сунувся разом із ним. Обидва списи вибухнули трісками, і раптом гнідий без вершника потрусив геть у пошуках травички. А пан Хайме Ланістер покотився по землі, усе ще золотий, але трохи пом'ятий. Санца мовила, а я знала, що хорт переможе. Мізинець почув її. «Якщо ви знаєте, хто переможе у наступному двобої, то кажіть зараз, поки князь Ренлі мене не обчистив», – гукнув він дівчині. Нед посміхнувся. «Шкода, що біса з нами нема», – відповів Ренлі. «Злупив би стільки ж із нього». Хай Меланістер зіп'явся на ноги, але розцецькований шолом із левом перекрутився на голові і зім'явся при падінні, тож лицар не міг його зняти. Посполи тітюгукали й тицяли пальцями, шляхетне панство щасили, хоча й марно придушувало смішки. А над усім не чув громовий регіт короля Роберта, гучніший за увесь гармидер. Зрештою, довелося відвести лева ланістерів, який осліпу запинався на кожному кроці до коваля. До того часу на чолі турнірного поля зайняв місце пан Грегор Клеган. Він був велетенської статури, більшого за нього чоловіка Едард Старк ніколи не зустрічав. Роберт Баратеон був добрячий здорувань, як і його брати, не меншим виріс і хорт. А ще у Зимосічі був простакуватий стайняр на ім'я Ходор, поруч із яким вони всі виглядали коротунами. Але лицар, прозваний Гора на коні, височив би навіть над Ходором. Ближчий до восьмиступнів зросту, аж до семи, він мав дебелі плечі й руки завтовшки з добрячі дерева. Бойовий огер здавався між його ніг дрібним бахмутиком, а спис у руці держаком відмітли. На відміну від брата, пан Грегор не жив при дворі. Він був одинак, рідко виїжджав зі своєї землі, хіба що на війну та турніри. Він був із князем Тайвеном при падінні король берега, тільки новисвячений 17-річний лицарчук, вже тоді знаний за величезну статуру та неймовірну лють. Казали, що саме пан Грегор розтрощив голову принца немовляти Айгена Таргарієна та об стіну, а ще шепотілися, що він зґвалтував його матір, дурнійську князівну Елію, перш ніж скарати її на горло. Та в присутності пана Грегора про такі речі ніхто бовкнути не смів. Нед Старк не міг пригадати, чи хоч раз говорив із ним, хоча пан Грегор був у війську під час бунту Балона Грейджоя серед тисяч інших лицарів. Князь спостерігав за ним із неспокоєм на серці. Нед не дуже зважав на людське базікання, і все ж про пана Грегора ходили особливо зловісні чутки – він збирався одружитися вже втретє. Про смерть перших двох дружин казали різне. Балакали, що в його похмурому обійсті без сліду зникає челядь. І навіть собаки бояться входити до палат. Була в нього сестра, яка померла за дивних обставин. Пліткували також про пожежу, яка спотворила його брата. І нещастя на ловах, від якого загинув батько. Грегору спадкував обійстя, золото, сімейні статки – того самого дня молодший його брат Сандор поїхав геть, присягнув Ланістерам як служивий латник і з цієї пори за чутками жодного разу не повертався додому. Коли на поле виїхав лицар квітів, натовпом пробігло мурмотіння, а Санса пристрасно зашепотіла «Ой, Леле, який він гарний!» Пан Лора Стирал був стрункий як очерет, вбраний у розкішний сріблястий панцирний обладунок, вилощений до сліпучого блиску і викладений плетінням чорних виноградних лоз, та крихітними блакитними незабудьками. Блакить виявилася сафірами. Простий люд зрозумів це в ту саму мить, що й нет, із тисяч вуст вирвався з зоєк захвату. З плечей хлопця важко звисало корзно з сотень справжнісіньких свіжих квіток незабудьок, нашитих на основу стовстого штофу. Кобила під ним була така ж струнка, як вершник, сіра й пригарна, природжена мчати, як вітер. Здоровезний огир пана Грегора заіржав, коли вловив її запах. Лицар із зверію зробив щось ногами, і кобила вправно затанцювала у бік, не згірша від легконогої дівчини. Санса вчепилася в батькове плече. «Пане батьку, не дайте панові Грегору скривдити його», – попрохала вона. Нет побачив на дочці Троянду, яку пан Лорас подарував їй учора. Про той дарунок йому розповів Джорі. «Вони б'ються турнірними списами», – відповів нед доньці. Списи так зроблені, щоб від удару лущитися на тріски, аби ніхто не вбився. І згадав мертвого хлопця на возі, накритого кареєю з місячними серпиками. Власні слова дряпали йому горло. Тим часом пан Грегор ніяк не міг впоратися з конем. Огирі ржав, бив копитом землю, трусив головою, Гра завзято хвицнув його куваним чоботом, а кінь став дибкий, трохи не скинув його. Лицар Квітів привітав короля, від'їхав на дальній кінець поля і перехопив списа до бою. Пан Грегор спромігся підвести коня до риски, борюкаючи зі споводом. А тоді почалося. Кінь гори посунув чвалом, шалено набираючи хід, а кобила пурхнула з місця, не наче шовкова стрічка. Пан Грегор так-сяк вивернув свого щита до бою і ледве упорався зі списом, позмушений був ще й тримати непокірного коня на прямій доріжці, Лора тирил налетів на нього, спрямувавши з писа точно туди, куди хотів, і за мить гора став падати ще й не один. Валетень повалив коня заразом із собою, і на полі виросла нова гора зі сталі та живої плоті. Нет почув оплески, схвальні вигуки, посвист, зойки з жаху, збуджене мурмотіння, а усім скреготливий та знущальний регіт хорта. Лицар Квітів натягнув повід на кінці поля, він навіть із писа зламав. Сафіри блимнули на сонці, коли він підіймав заборолу і посміхався до людей. За один удар серця натовп оскаженів.